Друкарськими машинками, вишуканими і фігуровими, як старосвітські пані зі старою цейсівською фототехнікою, з потемнілими від часу срібними брегетами, що вміють видзвонювати різними голосами, з коштовними фамільними прикрасами, з дорогою порцеляною тонкої роботи, що перетворюється на купу уламків, все дрібніших з кожним рухом міліціонера – Зі скачними в трубочку картинами, з усіма речами, ще теплими від рук двох упійманих невдах, хтось із натовпу спостерігачів каже, що це молодий злодій винен в тому, що обоє попалися, вони б устигли втекти, якби не зачитався раритетним виданням «Ала решершейду тем прийду» аж до приїзду міліції – Мабуть, брешуть, як завжди. Планета Земля, материк Євразія, частина світу Європа, країна начебто в центрі частини світу, місто теж в свою чергу в центрі цієї країни. Після полуденна пора голоду. У цей час до Макдональдсу вчищає вся місцева азійська діаспора. Арабські юнаки, відіслані своїми багатими родичами вчитися у медичному університеті, і їхні жінки завжди вдягнені не по сезону, так що холодно дивитися на їхні босі ноги в кольорових капцях. Турки – співробітники фірми, астеліт, які не бояться, що їм підкладуть шматок свинини в їхній законний гамбургер. Є тут і африканці, теж студенти-медики або спудеї політехніки, які просто на столах розгортають Таємничі креслення і жваво говорять над ними своєю пташиною мовою. Є тут і Хухуа Гігла Варламович, полум'яний аджар, генпідрядник більшості масштабних міських будівництв. Чотири пальці з десяти, в нього прикрашено золотими гайками, дві з яких оздоблені діамантами. Є тут Аліна Петрівна Щіу, колишня дружина ресторатора-корейця. Провідний лідер, володарка семи діамантових джмелів від компанії «Мері Кей», минулорічна королева кола визнання компанії, підтоптана жінка зі старим лицем, гостро вкритим косметикою і молодечою фігуркою в джинсах, що ледве тримаються на кліторі, набряклому від споглядання пітних розпашілих юнаків і багато-багато інших. Ще трохи іскляний розтяцькований кубик остаточно перетворяться на смахляву резервацію. Написи «Дякую» на бляшаних баках для сміття розплавляться і перетворяться на арабську в'язь. Спіднілі дівчатка за касами вигукотують «Вільна каса» «Кабо-вердійською» Креольською, а Ярків напарник, що миє людям ноги під столами, патлатою мокрою щіткою, сміхатиметься і казатиме перепрошую на чистенькій мові кінь У цей же час корінні мешканці-вальяжні менеджери середньої ланки беруть попиву в діда із зеленоватою замшілою бородою на площі перед Макдональдсом, поправляють білі комірці – чи горла чорних гольфиків і поринають у темряву салону гральних автоматів Невада. Мані, мані, мані пластиковим голосом бурмоче комусь машина у глибині павільйону. У цей же час перед дверима Макдональдсу пролітає авто із польськими номерами, під його колеса потрапляє голуб, що вальяжно, мов курка переходить дорогу. Голубині кишки намотуються на колесо. Єзус Марія курде репетує водій, висовуючи кругу голову ікно і зигзагом проїжджаючи повз трамвайну зупинку. У цей же час у сквері за Макдональдсом глухонімі свідчиці Єгови Маша енд Маша заганяють у Божі сіті заблудлу паству – вони спиняють перехожих, що мають нещастя пересуватися повільніше за інших, різкими, надзвичайно промовистими жестами і мімікою пояснюють суть свого вчення і м'яко вкладають у руки журнал «Вартова башня».